Ivan Turbinca. Și că era odată un Rus pehlivan pe care îl chema Ivan. Și nu știu cum a fost să fie, de parcă se născu un oaste din copilărie. De mamă, din ce oraș nu știa. El se trezi asta. Era bun, vesel și hurtru, nu știa ce era urât. Cât a slujit el la Oaste? Știu și eu. Ani? Vreo 50, poate. Dacă mai era obosit și bătrân, ca de nimic nu mai era bun. Iar mai mari lui.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 Mergea la întâmplare clătănindu-se pe picioare Dar arma și turbinca goală și-o ținea în spinare să aibă așa ca o cunună Că doar o viață au fost împreună Și v-am de toată valea răsuna eu mi-s Ivan Bătrân pe hlivan Eu sunt stăpânul meu Și fac ce vreau Iaah Ce viața-mi să duc Acu de mă apuc De capul-mi fac Bătrân pribeag Dar nu-ți no moșneag Eu mi-s ce cel pe livan, și dați singur cuc. unde să mă duc? O să mă duc eu, cu hai, hai, Puțin mai înainte pe drum, mergea de întâmplare pe o cărare,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 Luați și vă bucurați și atâta da, iată o rublă, Ia, tu o rublă. Ia, și tu rublă, gata, atâta am, cu atâta a ajut Aici totul meu a avut, că n-am avut altceva, asta e toată agoniția la mea vorbaia, eu dau și Dumnezeu mi-a dat, fac -o să voi asta, nu? Hai! Eu sunt Ivan pentru poate pe rându-mi ai ce viață să duc, ei ză mai Ei, ce zici, Petre? Doamne, cu adevărat bun la sufletul, și ar trebui să meargă neresplătit de la fața ta? Lasă, relaxă, relaxă lasă că am eu purtare de grijă pentru dânsul. Hai să ne schimbăm și să ieșim înainte pe scurtătura aceea. Da, Eu mi se roda, oh, oh, oh, arătată lumea marea mea, veți fericit și cânt așa, hai, hai, hai, adrem, oștea îmbătrân și pe hlimă. Bună cale, bună cale, Ivane! Dar cânți, nu te încurci! Mulțumesc, dumneavoastră! Dar de unde știți așa de mine că mă cheamă Ivan? Da, dacă eu nu-i cine altul să știi? Hai, lasă-mă! Dar cine ești frate, de te lauz că le știi pe toate! Comis cerșătorul care îl lui colo la pote. Păi, și cine dă săracilor Ivane împrumută pe Dumnezeu? Nați împrumutul înapoi! Am vrut să-i dovedesc lui Petre cât ești de milostiv. Află, Ivane, că eu sunt Dumnezeu. Vede de capul meu. Și pot să-ți dau orice ai cere de la mine. Mă nu, că ce Vreau spune? să te răsplătesc. Doamne, doamne, păi dacă ești tu cu adevărat, Dumnezeule, rog-te, doamne, blagoslovesc mi și mie turbin ca aia asta, sacul ăsta al meu. Ca ori pe cine îi vrea eu să-l vără apoi să nu poată ieși de aici, fără învoirea mea, să poate. Așa să fie, Doamne. Ivane, dar ai grijă, când te-i sătura de umbla prin lume să vii să slujești și la poarta mea, că nu ți-a fi rău. Cu toată bucuria, Doamne, Așa. cu toată, acum mă duc, mă duc. Mă duc să văd că nu mi-a picat și mie cea vanturbiunca! Turbiunca! Și s-a dus Ivan cel bun și pehlivan, o luă peste movile și câmpii și în culmea unui deal zării, niște porți mari, boierești. Aaa, ah, harașo, Ivane! Aici să-mi te oprești! Hey! Hey, hey, hey, hey! Vreau găzduire, Ia mergi și-întreabă pe dacă se poate! No, stai, no, stai, stai, stai. ce găzduire un astea ne pentru o noapte. Nu, nu, nu, nu, nu. dau nimic ce cel, nici plus mâncare. Nu, nu, nu, nu. Dai, de la am împarătesc. Da. n am ce să fac, să poftească. Stai, stai! Dar să mi culci în casele din fund nelocuite și ne o el de toate. Să vedem care, pe care. Ori el pe dragi, ori dracii pe dânsul. Să i Măi, copii, uitai să vă spun, uita, varelele și belerele, că afursitul ăsta de boier avar picase peste el un blestem amar. În casele din fund se pripășise dracii și toți năpârstocii lui Iskaraoschi. Acolo l-a dus să hodinească, în casa drăcească. Cum stinse lumina de sub cap, sări pe perina. Dar știți cum? Cât colo, lovindu-se de perezi, de băgă în speriezi. Lopușca, o pușca, aprinse lumânarea și a început cercetarea. Băi, aici e ceva necurat. Ori pământul s-a cutremurat de însărimie perna de sub cap. Puh! Bă, dar poate am visat. Ia, hai, Ivane. Hai, la pulcați. Când se glasuri și vuiet, mâțe miorlăind. ori răind, broaște și un mormăit de animal cinuit. Băi, stăi, bă stă că nu principiu ce-și, ce Doamne ferește. Ei, da lască vă când eu vă Popește. Stai! nu mișca, pașol la turbinca! No. Așa, așa, intrați, dragilor. pe rând, pe rând, nu vă că pe toți vă strâng. Sete, crăta, lasă gura! Acum să leg turbinca la gură și să mă hodinesc o tână. Gata, am scăpat de toți, toacă. Oh, O, oh, ne Dumnezeu să te înzilească vino să te sărut și rămâi la mine ca să te țin ca palme, măi. Nu, boierule, lasă că eu mă duc să slujesc pe Dumnezeu, împăratul tuturor. Ia să-mi eu pușca, așa, și binca și... Mai rămâne, să ne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 mai lungit vorba așa peste gard o cotigește Ivan către iad. un blămul dar în sfârșit îl găsi și în poartă începea dupui <fântă> S-a strâns la sfat toată floarea drăcească Cum să facă, cum să-l dădăcească Să scape de turbaci și de turbinca lui Atunci le zise talpa iadului <rători> Aduceți-mi de o putine, o piele Vă scap de Ivan și de Pelele. Și două în piețe. Vă sa a cot daraba de șuntărboi, să crea de Se fură al paiadului afar de niad începu a bate darabana. Rap, rap, rap, rap. Și nu repede pe poartă din ea să vadă E război sau altă sfadă Talpa iadului mai hoață Țoci de pe poartă Draci au pus să Ivan Ca la poarta nouă A rămas pe din afară A răgnit cât a răgnit Dar degeaba a <sus> Azi că mă duc la poarta raiului și stau de pază că poate pentru Petre ori Dumnezeu o să mă vază. Voi sta de strajă ze și noapte neclintit că i-am promis și merită slujit.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 Dumnezeu, ca sa primesc porunci na, na, na, Nu, boie, nu, nu, nu-i voie Nu-i voie, numai eu v-am discut cu el de sus Ia, aici, a? Că ti aduc eu răspuns. Ia, ha. cu mine, moartea, nu te pune, mă oi fi tu și ne-ai fi mai Dar dacă vreau O să știi că din tine nu rămâne Mai nimic Da? Da? Da? Da? da. Ia, hai moarte da. Pa, Naturbica o leghe-o la si s-o cracă. o craca Asa la poartă ca poate-mi deschide cineva Eee! Ivane! Te-ai satura prin lume de crailac Eee! Da? cam asa prea sfinte Pana incat si vreau să merg la Dumnezeu să i spun ceva Nu te Ivane! libere calea!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 Că să-i dai porunci. Da, du-te, Ivane, du-te și vorbă poți să-i duci, dar nu uita. Da. Dar nu uita da. anul ăsta și încă doi da. să iau oameni bătrâni. Bătrâni, bătrâni. Da, da, bătrâni, așa ca tine. Aude. Mai boșorogi, tui de viață, chiar și babe. Bă, ba, ba, ba, ba, ba, da. Am înțeles, preasfinte, numai bătrâni cu sufletele slabe. Da, da mă mă duc! a, mă mă mă Păi dacă așa îi spun moartei un curc? Nu, nu, nu, nu, nu, trebuie găsit ceva până la poartă. Sper că mă ai descurca. Ia să se i descurca! Ia, ia gata! Ieși moartea afară din turbin, Vine așa să ascultă Domnului poruncă. Vine Se să știi că-i supărat rău Dumnezeu pe tine. și o porunșit trei ani de zăle, să mănânci numai pădurii. Da? Dar din ce bătrână, să mai slăbești vreo 10 chile? Hai, gata, pornește și faci datoria Nu nu doar codru bătrân Să nu și altceva, eu atât ți spun Hai, drum bun, drum bun moartea prin codru supărat și încep a plânge și se roadă copași bătrâni de fălg ce le-i trozneau, iar dinții ei din doi în doi cădeau. După trei ani de chin și coi uscate, veni pentru porunci. Ie, uite! Ie, uite! Te-ai moarte? Ai terminat de rost? Fără dință Acum Acuma acum merg la domnul să-mi dea poruncă Vreau să-mi aleg Omul Știu eu, pe unul, pe Hevan ce facem? Hai, hai, hai, hai te n lături, să nu te-ntrești cu oșaga Marti? Îți baz gura degeaba Păi dar eu ce sunt aici, pop iau ia țin legatura cu Dumnezeu Ce de mai zici ceva? la turbină Nă, da! da, domnic, iar m-a băgat la pastramă, m-a dat să-mi pom ca de-o poamă așa -n. acolo se stai hoașcă cu coasă, scheletul rățios și buboasă Văi la tăi i cu Dumnezeu, păi e greu, că ăsta-i dreptul meu Păi e secretul, să mai Dumnezeu, Dumnezeu știa de aceste toate și zâmbea îngăduitor voia să mai facă și pe gustul oamenilor. Vreau să zic al lui Ivan că moartea prea luase mult în acel an și iar bătum poartă să i se deschidă imediat Care lui Dumnezeu să i comunice ceva important. E, doamne, moartei cam grăbite ca este spin și vrea porunci, ne-a da, da, da, De aceea eu vin, supus, da. ca să-mi spui da. mata și să-i dau eu un răspuns. Bine, bine, Ivane, spune-i de-acum trei ani de zile la rând uh -huh. să ia moartea doar tineri de rei, răi, orice-i prinde bând, iar alți trei ani, numai copii obraznici să ieie, Înțeles mai Ivane. Știi cum nu, doamne? Mă duc repede să-i zic și nu uit nimic. Bine, dar nimic. Bine, nimic? Hei! Ieși moarte afară din turbin, că când ți-o spune moarte frică. Eu nu stiu ce are Dumnezeu cu tine, Dai ai cătrănit rău, ai ieșit tu vreodată din cuvântul său. Nu să-mi așa ceva? Păi nu-mi am postul? Bă, aici a o lucrătură și nu-i înțeleg rostul. E asta e! Că uite ce-a poruncit! Trei ani zile! Să mănânci pădure tânără! Numai vla stare de cele plini cu răchițică, smiciele nu ele. Așa, și ce mai Surcele. Surcele. Așa. Să nu faci vreo poz, să se pădure bătrână, că eu te reclam. Ce te duc la domnul mână. Bă, dar nu, nu, nu, voi greși. Stai, stai liniștit, Ivani. O, da dacă mama intrat la bănuit. Ce Martin? Ce te doi poruncile lui? Haide! Ia uite, ca acum mă duc să i spun sfântului... Nu, nu, nu, nu, nu lasă, lasă, lasă că <tri> uite, mă duc, mă duc peste lunși și hușiaguri, of, și duriere, și duriere să rot, nu ieli, smișeli... Așa? Vai, vai, ce mă stări din ce să fac eu? Iar cașe de copac și mă fac, și cât fac. Câți ani, câți ani de o săndă mă așteaptă, eh? Ia-i pleacă moarte! Hai, nu te mai jălic în judecata dreaptă, Gata! Hai! Stânga prejur! Sunt de mine! Sunt de mâni! Ia-i un loc! Azi, ia în un foc și te mai lași fără un os! Și-ți va fi greu de merg pe jos! Reația! stie de mărâ, Tania, dar da, bine că s-a dus! În sfârșit, S-a chinuit moartea cât s-a chinuit, ani au trecut și iar la Dumnezeu a venit. E, e, e, când mă gândesc să dau iar ochii cu Ivan și cu turul, oh, nu mai îmi vine să fac nimica. E Parcă și Dumnezeu odată în -mi mintea copțiilor, ori altceva, din lui Ivan atâtea putere asupra mea. E, vine mi-ar părea să-l văd așa. Din întâmplare și pe Dumnezeu ori pe pietre, <gântu -i> în turbina cea mare. M-a cea și crede și mi și fac iubi, e bun. Dar iată că nu pică niciunul. Ah, Eu voi tot la poarte. <gântu -i> da, acum, na, acum, nu mă mai las nici moarte. Stai în loc. iar ai te gânsul mă chinuiești. Păi ce poftești! Aia asta e regula la forțele naturale, intentorbin. Că aștepți, apoi porunci primești. Asta e. Că dacă ar fi după mine auzi moarte, A. eu te-aș pune la frigare, că numai rău ai făcut prin familie la fiecare. Loțiar moartea să te ia de moarte și de tine n-aș mai avea parte. Că atâta lumii s o de la Adam încoace, Babă sporcată, pașonată, rrbincă! Încăodată, iar aici să nu mai scap niciodată. Întorbincă o să-ți potrezească ciolanele hârcă, Că multă lume de tine se încurcă și le-ai dat de forcă, Așa, stai aici, Suspina moartea, dar pace bună, Să te-a întorbincă și o lună, Ivan parcă nici n-auzea, nici nu vedea cum se chinuia. Ei, într-o zi, Dumnezeu la poartă să-i Stai că, <gânt> că... mă Doamne, cu o țâră a <gântu -i> Ce mai faci, Ivane? Moartea, pe unde o mai fi? De ce nu veni? Păi ce atâta fereagă? O no, s-a dus. Păi aici, aici, nici doamne, sus în porci, puse la o Mai Mă ține, Ivan, nenoroșită de mine-n turbin, că de un an și mai bine. Hei, hei, hei, Ivan, Ivan de Zneago, ai făcut destule post negata, a venit plata. Ți-ai trăit raiul?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 Bine, în sfârșit mai stă el Ivan o leacă cu fruntea în mână și-i trăznește în cap una bună. Cu cele două ruble cumpără scândură și scule, balamale, piroane și un lacă din cele bune. Făcu la 2, cât să intre doi, să stea împărătește uar ce al privea cum ce trebuie să e gata e e gata gata ievaie dobi razna hai grăbește-te că nu-i timp de pierdut că dea. mai am și altă treabă de făcut Mâncatel. hai hai hai hai dinonco așa e, e, e. stai așază-te abone hai așază-te frumos așa, așa frumos ce păi faci, mă? A? Nu cu fața în jos. Băi, băi, da, băi da, da, acum. nu știu rostul. Băi, mă, bă, pune-te cum trebuie să șadim mort. Cum? Așa? Nu e Tu stai pe o rână și vă că ții apar o mână. Băi, da, dracu să vie, nu știu. Arătă-mi tu fașca bătrâna! Ie sa afare! ieși sa afare prost te la mine, asa ateră așa faț am sus! Siua de lipi siua de lipi piep! Aha! Le dați dați dați dați dați dați dați dați dați dați stai, dați să dați dați dați ca dați dați dați dați dați dați dați dați dați dați Ațâta aștepta Ivan și tra-n capacul la lădoi și puse și cel lăcățoi. <gri> Moartea înăuntru se zbătea și de ceasul morții se dădea, Râde Ivan ca un apucat <gri> <gri> și juca că de moarte a scăpat. Ăna! <gri> <gri> Ce am făcut coltețul, pe apa sâmbetei să te duci și e bine să nu mai apuci și să ieși din raclă când te-o scoate bunica din groapă. Văzând Sfântul Petre toate întâmplate, îi zise lui Dumnezeu cu bunătate, Vezi ce făcu evanar sfinții tale?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 Cum dracu' scapă? Ce si faci mă, Ivan, mâna. mă, lasă mai stai mult, aca-ti vorba. Hai, faci neznai, nu? A? Nu, dar nu. Dar pe unde mai umbli? A? Pe unde e, pe unde mai stai? Din colo, pe dincolo, pe. Hai, Ivan, să știi, Ivan, că de acum înainte ai să fii bucuros să mor d da, să te lasă trăiești chiar mai mult ca negrile și Hai să te tărie îmbrânci după mine, să-ți iau sufletul și trupul puhar și bolnav Dai să rămâi cu râtu. vei trăi câtă zidul golii și șetatea neamțului Și-mi vei da bineță, dar eu nu, să vezi mie e da